Det har blivit torsdag den 14 november i nådens år 2019. Och du lyssnar på Sverige Vaknar. Varmt välkommen idag. Ska vi prata bland annat om hur det blir när vi är en minoritet. Vi ska titta vad som händer i USA och sen tragla oss fram till gamla Goa Sverige. Återigen varmt, varmt välkomna. Sverige. Det är dags att vakna. Sverige. Där blir det dags att vakna god, god morgon, god morgon Hör fåglar sjunga glatt God morgon, god morgon i God morgon, god morgon Kom du hem sent i natt God morgon, förlåtas att... no! God morgon, god morgon, god morgon God morgon, god morgon Ja men då var det dags igen och jag som låter heter Magnus Söderman och jag sänder från ett äh, mulet men ganska så, inte varm ska jag säga, men ganska så trevligt ändå äger och svenskarnas hus och äh, det är jag som leder dagens avsnitt tillsammans med vår goda vän Kristoffer Hugin välkommen. Ja god morgon, god morgon, god morgon. Du rycktes med direkt utav detta. Ja. Jo då, det, det är kul att vara med här för första gången. Mm -hmm. Och eh, faktum är att eh, vare sig du eller jag har eh, egentligen pratat så här vansinnigt mycket med varandra. I alla fall inte på radio. Vi har väl inte gjort det så jättemycket heller i IRL som man säger. Nej, vi har väl suttit och köttat lite svenskarnas hus vill jag minnas i somras. Men eh, som sagt, nej, vi har nog inte varit med så mycket i tillsammans hittills. Och så sitter vi här och ska prata om en massa spännande saker. Härligt! Kommer gå bra det här känner jag och jag känner att vi direkt måste gå in på ett brinnande ämne och det är det som jag läste om igår och det är att NASA har fått stora självan i det att de var tvungna att byta namn på en asteroid de hade hittat för att Ja, den här Asteroiden som man hittade för ett par år sedan tyckte man att äh, vi kallar den för Ultima Thule. Va? Men eh, sen var ju någon som nosade reda på att det där då har ju använts av nazisterna en gång i tiden. Själva namnet alltså. <laughs> Så att, då kände man att nej, det här kan vi inte göra. Vi måste ju byta namn på Asteroiden. Eh, för annars kanske folk tror att NASA är nazistisk. Eh, man skulle ju kunna fråga Werner von Braun vad han tycker om det här. Han var ju ändå en av de som såg till att NASA blev något i slutändan. Ja, det är, alltså det är ju galet med den här beröringsskräcken och man fattar ju det att det är någon form av krigare som har snokat upp och anmält detta till mm. Nasa. Mm. Faktum är att det är bland annat då någon sån här Scientific Times newspaper som har skrivit en artikel om det de säger då. Det... Alltså, det visar ju dels på en historielöshet, en enorm historielöshet hos den här eh, för, för, eller journalisten. Då, för man skriver att eh, namnet då har eh, en del osmakliga akundationer. Eh, det an, eh, anammades av föregångarna till nazistpartiet. Och termen används fortfarande av moderna så kallade alt-right-grupper. Eh, ja, det stämmer att Tule-sällskapet som de hette använde, Tule, det hör man i namnet och och där, men sen finns det ju en svensk grupp också som heter Ultima Thule, va? Det, det känner du till. Det är till och med, De har till och med SD-kopplingar, herregud. Hemska tanke. Verkligen, men vad betyder Ultima eh, Har du koll på det? Ja, det betyder väl det yttersta norr om jag inte minns fel. Ja, stämmer jättebra. Eh, det var en term som, om var gamla grekerna kanske eller inte vet jag, roman eller några andra sådana här folk, det är ju alltså latin, Ultima tule jag minns att jag kollade faktiskt upp detta här en veckan bara helt upper på. Och jag vill minnas att eh, begreppet tros komma från grekiskan från början. Ja, antagligen. Alltså, de har ju, vi har ju en massa eh, grekiska. Eh, inte upptäcksresande är fel ord, eller det fanns för några sådana också. Men historiker eller, eller kartografer och så vidare som. som pratade med sjömän. De var sällan själva ute och reste, men de pratade med sjömän och så fick de veta att där uppe så finns det och det och det. Och så gjorde man kartor och skrev om det här och då blev ju Ultima Thule namnet på våran eh, lilla plats här på jorden. Um, det är ju inte sexigare än så. <laughs> Nej, det, det är ju inte det, men... Ja, det är någonting hemskt med den här norra delen av jorden som eh, man inte får förknippas med av någon anledning. Ja, alltså, jag jag börjar tänka på vad Freud sa till eh, nu ska vi se om det var till Carl Jung hans adept till en början eller om det bara var så där. generellt eh, att han skrev det han sa det att det finns en, en evig en historisk historisk kamp mellan arjen och juden. Uh, och och han, han, han aktade sig för att ha för många arier kring sig då. Uh, han, han accepterade Jung för att han menade att Jung är bra för att Jung är arger. Och, och Jung kan då liksom gå hem i de, här, uh, i de här andra kretsarna där mitt folk inte passar in. Uh, jag tänker om det finns någon inbyggd rädsla för ja, arierna alltså det nordgermanska nordiska, vår mytologi. Um, allt det här som är väldigt, väldigt kraftfullt för, för det är ju, jag menar, runorna och, och, och allt du vill och att, att det blir liksom för mycket för att det här borde ju vara helt oproblematiskt. Ja, det handlar väl, tror jag, någonstans eh, handlar det om att de vill inte väcka våran eh, Vårat raseri och eh, raseriet tror man ju att det kan komma om vi får en självmedvetenhet och därför så måste man ju undvika precis allting som har med våran mytologi och våran historia eh, att göra men jag vill ju snarare påstå det att ju mer sådana här saker eh, som de genomför desto mer förbannade blir, blir ju nordmännen givetvis. Mm. Ja, vi vet ju hur det går när man blev tillräckligt arga. Det fanns ju ett gäng franska munkar förr i världen som, som kände det här att nej, de här nordmännen är så knepiga och jobbiga så att vi måste hitta på en ny bön till vår herre. För nordmännens raseri bevarar oss milda herregud. <här> <här> och ja, vi vet vad NASA kommer få, få tänka om detta. Men jag tycker ändå det är kul, just för, som du säger så det här visar också att det finns en enorm kraft i våra arketyper, och den är viktig och ska lyftas fram. Men det är också kul för att NASA, som sagt, i hela NASAs, hela NASAs grund och verksamhet, och till lika då Sovjetkommunismens, bygger ju på nazistiska forskare. Mm. Eh, ma man efter kriget eller precis i krigets slutskede så, så var det ju huggsexa Jänkarna kom från sitt håll och ryssarna från sitt håll Så kidnappade man och man eh, bjöd in och man betalade och man flyttade på forskare Och i USA så landade ju till sist då Werner von Braun Mannen som utvecklade v och V2-raketerna En nazistisk forskare, han var medlem i Nazistpartiet, han tyckte det här var en bra idé som hamnar i USA och ser till att vi till sist hamnar på månen. Så att någonstans där så får ju faktiskt... Jag menar, Nasa, har ni satt fan i båten? Får ni, ni väl roa när hamn också? <laughs> ja, men faktiskt. Det, men jag så att det är lite grann så här att man, man väljer att plocka lite vilka delar av historien som passar ens egen agenda och så kan man svartmåla vissa andra saker och vissa andra saker ignorerar man helt och hållet. Mm. Eh, vi ska snart lämna det här, men jag vill bara göra en till liten, liten poäng. Eh, och det är ju då att Ultima Thule får ni inte heta, utan den ska heta Arokoff. Arokoff. Eh, jag, jag tycker att de döper den till, det, det, det låter fan sinistert alltså. När, för Ultima Thule, det är en sak, sen Arrokot heter den nu då. Eh, och Arrokot... <laughs> det, det, man... det låter som ett black metal band, tycker jag. Ja, visst du det det. Men det är det inte, utan det är... Eh, något ord på indianspråk. Det finns någon stam där i Nordamerika som de hittade på där och så, så frågar de kan vi få använda det här arrokot som betyder någonting eh, en plats långt bort eller vad det var. Det var inte så ganska andrefattigt. Men så tänkte jag det också att det är orättvist på ett annat sätt. för att eh, Om vi då tittar Ultima Thule, yttersta Norden, nordborna, germanerna vi har ju ändå åstadkommit en hel del jag menar, när det kommer till utveckling och rymdfärd och allt du vill. Och vi är ju utan tvekan beskälade av en faustisk ande. Det här att vi, vi, vi, vi ser ett hav och så vill vi resa över. det. Vi ser en måne och tänker, den ska vi landa på. Så ser vi mars och tänker, dit ska vi ta med tusarna också ta oss. Men du, de här indianerna i Nordamerika, Hugin, vad, kan, du, kan du ge en snabb, bara en snabb eh, eh, eh, genomgång av deras teknologiska, civilisatoriska, kulturella och på andra sätt framsteg? Eh, ja, de har ju. Eh, mm, ja, typiskt har de ju byggt. Och det var väl kanske en förutsättning för överlevnad. Och eh, ja, de är ju bra på kasinon, fast det är ju kanske inte deras <skratt> egen förtjänst. Äldvatten. <skratt> ja, det är också. Eh, Tobacken, ja, den introducerar de ju för den vita mannen med. Nej, det var inte så bra det heller, kom jag på. Nej, inte för oss i alla fall. Nej, sen gjorde jag faktiskt en snabb sökning nu för att kolla vad, vad det betyder. Ja, och härligt. det är ett väldigt inte sägande namn, för det betyder tydligen sky eller himmel. Sky står det här på internet. Så där ja, och, och, och det har ju inte med något att göra. Himmel, det, kan de inte hitta ett ord för asteroid på indiansk. Nej, det kan de inte, för indianerna har inget ord för asteroid. Nej, jag tänker att det ger uttryck för deras, för deras världsbild som eh, kanske är något mer begränsad än vad våran egen är. Just det, så skulle det kunna vara. Nå, ja, vi får se vad det blir av det här. Eh, har vi tur så landar Arrokot på jorden förr eller senare så blir vi av med allt jävla elände. <skratt> eh, <skratt> du, eh, hur är det med dig, Kristoffer eh, Hugin? Jo då, det är bra. Eh, lite tråkigt väder så här års, men... Eh... Det rullar på som man brukar säga. Mm. Mm. Jag håller ställningarna här nere i Göteborg som vanligt. Det är bra, det behövs det. Jag såg att de hade kastat sten på hissingen mot en spårvagn heter det. och sen hade de också rånat någon här om dagen. Är det mycket sånt i Göteborg eller? Ja, alltså jag följer ju nyheterna dagligen framförallt det som sker här i Västsverige. och jag tycker det är, det är knivrån och det är knivskärningar och inte så mycket skottlossningar längre eller sprängningar som det, som det har varit. Det mm. känns som att det har ökat mer andra delar av landet, men det är mycket alltså knivrån och sån skit i är det. det, är det ja. eh, och jag bor ju själv på hissingen, men jag misstänker att det här med stenkastningen på spårvagnen skedde antagligen runt Biskopsgården området, för där, där händer det rätt mycket bus fortfarande. Ah. Det, det var alltså inte du som var ute med några basade all-white-pepper-frogs right, Nej, när jag, är ute och, när jag är ute och rör på mig som, som en vanlig man så brukar det, det vara i form av en lång promenad och helst så långt bort från människor som möjligt. Hur, hur ofta åker ni till Femmans köpcenter? Då? Jag åker i princip bara dit om jag har något specifikt ärende att göra för annars, så, annars undviker jag ju helst den delen av stan. För det, man blir ju tyvärr tragiskt påmind om folkutbytet när man, när man är där. Mm. Alltså ibland, jag går och kollar lite runt omkring mig och beroende på vilken tid det är på dagen eller kanske vilken tid det är på året så är ju svenskare minoritet där inne i femmanhuset. Just det. Ja. Jag minns det. Jag bodde i Göteborg för många, många år sedan under en liten begränsad period och det var väl lilla då men jag kan ju knappt tänka mig hur det är. Men du sätter fingret på någonting som vi ska prata lite mer om. Det här med minoritet och minoritetsstatus och vad som händer när man blir minoritet. Men innan vi gör det, innan vi går in på nyheterna så tänker jag att du ska bara få... Berätta lite, jag ska inte säga om dig själv, men de flesta verkar veta vem Hugin är här på sätt. Men, men du kan väl bara berätta vad du pysslar med och, och hur man kan följa dig och sådär. Ja, eh, jag är väl mest känd för min medverkan i, inom Alternativhögen. Och eh, har ju varit med då från start med Nordiska Alternativhöger eh, i början som artikelförfattare. Och eh, jag är väl den som har den vetenskapliga ansatsen på att beskriva dagens eh, bekymmer eller varför dagens budskap är felaktiga. Eh, men de flesta känner nog till mig från eh, när jag är med i Vita Pillret, För mm. där är jag med ibland och gör någon bokrecension eller pratar om något specifikt ämne. Men eh, ja, i och med att mycket har flyttat över till... Eh, Eh, Telegram, eh, den här eh, chattappen eh, på senare tid så har jag eh, startat en kanal där som heter Röda Piller och många känner nog igen sajten rodapiller.nu men via den här kanalen på Telegram så försöker jag nå folk som, eh, som är följare genom att posta vetenskapliga så kallade hatfaktor <här> så att eh, Finns ni inte redan på Telegram så rekommenderar jag att skaffa det. Eh, sen finns ju även det fria Sveriges eh, chattkanaler där också. Så det är ju ytterligare en anledning till att kanske eh, lämna Facebook och gå över till Telegram istället. Just det, jag ser här i mina show notes att jag ska nämna någonting som heter fri diskussion och fri chatt när det gäller Telegram. Mm, stämmer, jag är ganska ganska aktiv där faktiskt. Just det, och det, det är alltså någon form av, ja det är vad det heter, fri diskussion och fri chatt. Eh. Ja. Jag, jag har ju jag, jag är alltid trea på bollen när det kommer till såna här saker. Så jag, jag får bara höra från oftast Dan Eriksson att du måste skaffa det här. Jaha, säger jag. Så skaffar jag det. Och så plingar det överallt hela tiden. Jag, jag vet inte hur många såna här olika Whatsapp, Viber, Telegram, Telegraf, signal. Eh, röksignaler och så vidare man nu har på den här. Men kan vi, kan vi enas om att Telegram är stashit som man hade sagt om en svart amerikansk ungdom? Ja, jag kan väl tycka så här. Jag har ju signal också, men och signal, som jag har förstått det, är lite säkrare från, eh, från intrång, men det är också användaren och det hela är att det är mer begränsat också, medan telegram anser jag det är tillräckligt säkert men ändå väldigt mångsidigt. Så att eh, jag, eh, jag har ju nästan övergett Facebook, efter, för jag tröttnar på att bli avstängd hela tiden, medan mm. på telegram så Ja, det är tillräckligt för mig i alla fall, mm. eh, kan jag ju tycka. Sen ska man ju givetvis lägga sig på en nivå med sociala medier som man känner att man eh, orkar med eller har tid med. Mm. Så har man, eh, och ja, egentligen skulle vi inte behöva det överhuvudtaget, men eh, nu är det en bra kommunikationsväg så... Varför inte? Liksom. Det är ett jättebra sätt att knyta kontakter med andra nationella, tycker jag. Ja, absolut. Och jag menar Du finns ju där, så det är väl ett skäl så gott som något. Ja, det är bara att skriva om det är någon som har en fråga. Ja. Hör du, eh, nej, men jättebra. Då vet man det och då vet man hur man får tag på dig. Och innan vi går vidare så är det lite formalia som jag tycker är på sin plats också. Det berör då primärt det fria Sverige. Och den 13 november så har vi tvåårsfirande här i Svenskarnas hus. det finns ett par sådana här biljetter kvar. Så gå in på ja Du måste ju vara medlem i föreningen. Men det kan också bli lite hastigt och lustigt på sidan om du vill. Och så kan du då komma till den här trevliga, trevliga tillställningen. Ett par platser kvar finns det, men de går åt naturligtvis. Ibland blir det någon ledig kanske till och med, då lägger vi upp den. Så att den 30 november, boka, boka, boka. Men om du inte kan av något skäl så kan du alltid komma hit. Den 14 december, för då är det julbord i Svenskarnas hus. Och det finns också på det fria Sveriges hemsida. Gå in där, kika på det, boka, beställ och kom hit. För då får du träffa mig. Lite grann i alla fall. Jag brukar kunna hålla mig i köket eller sk sk skrubba toaletter eller sånt där. Men jag finns ju alltid i byggnaden. Så att, äm, det tycker jag att ni ska ska göra också. Och eh, som sagt ni är varmt välkomna ni som lyssnar, framförallt ni som inte är det, att bli prenumerantare på Svegot. Då går du in på svegot.se och sen så trycker du dig vidare till att prenumerera. Jag tror att det fortfarande är en sån här kampanj. För nio kronor så prövar du då en månad och eh, Ja, du får en massa trevliga saker. Och en sak du får då, och nu ska jag testa någonting nytt. Eh, och det är att jag ska försöka spela en liten sak här via en uppkopplad dator till någonting till någonting. Det är våra pluspoddar. Ja. Vi eh, försöker ju att leverera då ett antal vettiga pluspoddar med jämna mellanrum. Och eh, härom sisten så pratade jag och Dan Eriksson. Om kristensionismo. här kommer då, hoppas jag nu, ett litet smakprov på hur det lät och efter det då ska jag och Kristoffer Hugen prata nyheter. Jag Judarna måste återvända till Israel, för då är det äntligen dags för den slutgiltiga striden, Armageddon. Och Jesus kommer då återvända till jorden i sin gudomliga form. En sammanblandning här som, som ställer till det kan jag tycka. Framförallt för att man också då i en amerikansk kontext, men även svensk, pratar om judekristen, judeo-kristen. Eh, vilket, vilket då sammanblandar två saker som, enligt mig i alla fall inte kan sammanblanda så det är inte bara jag som tycker det utan många kristna har ju också upplevt att att judarna kanske inte alltid har en sådär vansinnigt trevlig inställning till dem uh, man, man dödade ju trots allt Jesus <laughs> uh, och, och så va man, man uh, så att säga, i, integrerar också dem i sitt uh, i sitt folk, så att de är helt plötsligt också då, israeliter. Så att nu kan i princip alla vara israeliter, för det har ju Kanon sett till, att man har en öppen israelitisk eh, het, skulle man kunna kalla det för. Jag tycker det här, man ska komma ihåg också att Moses Hess eh, var ju en stor anhängare av att, att, liksom, vad ska man säga, att världens framsteg kom i konflikten mellan raserna. Precis. Alltså han, han, till skillnad, alltså så talade ju sällan eh, Marx, utan han talade ju om, om, liksom klasskonflikten och och, och sådär. Eh, men medan Hess var väldigt tydlig i att liksom det var kampen mellan raserna och, och religionerna mm. som, som drev världen framåt. Det var där ur. Eh, alltså det, det är en annan syn på en annan syn. Um, och att det skulle vara det viktigaste i, i mänsklighetens utveckling. Alltså det, det här kan vara bra att ha i bakhuvudet. Ja, det tycker jag. När man förstår hur, hur sen då Moses Hess lärjunge Marx och Friedrich Engels hur de uh, utformar sitt kommunistiska manifest. Uh, utan snarare tvärtom som har man ju verkat för detta. Och, och om vi tittar på USA så var det bland annat genom... Um, att släppa, alltså att framställa, finansiera och släppa något som heter Schofield Bible, som är den, är den centrala Bibeln, har varit länge i USA, framförallt och hos den här. Frikyrkorörelsen som vi ser i Sverige, men då kristna sionister. Och det kallas då för en standardbibel. Och det är sådana som, alltså tv evangelister som Billy Graham och Grabbbara, de här riktiga sionisterna, riktiga kristna sionisterna har använt eh, den här Schofield-bibeln. Jag är rätt övertygad om att väldigt lite av detta hade skett om det inte hade varit för sionismen eh, i allmänhet och kanske den kristna sionismen i synnerhet, som mm. är katalysator för alla de fasansfulla krig som vi ser i, i Mellanöstern där USA har varit inblandade. Och det är inte så underligt att det helt plötsligt då i vår svärd som sagt frikyrkorna, Pingst och Livets ord har, har haft det här hela tiden. Men att i vår svär då kommer börja försöka lanseras idéer om att, att som kristen och nationalist så måste du självklart vara sionist det är inte undligt, det, det, det säger sig själv att det kommer att ske, det är här vi måste säga nej du har fel, det, det är inte sant och jag menar inte att alla som, som förespråkare gör det för att de är en del av någon konspiration, jag är trött på konspirationen generellt, utan det är för att får man fel input, får man fel grundkunskap, då blir det fel hela vägen och det kan, man kan lätt ta till sig idéen Svegot plus om kristen sionism publiceras den 14 november på svegot.se. Är du fortfarande inte prenumerant på Svegot plus? Teckna en prenumeration idag på svegotse plus och använd rabattkoden VINTER så får du prova en hel månad för bara 9 kronor. Trevlig lyssning. Så där. Det var det om det den där bör ni lyssna på allihopa men det ska inte vi prata mer om nu utan nu ska vi gå över till landet västerut till USA där vi tar vårt avstamp för att vi ska prata om att bli minoritet men innan vi gör det så ska vi bara konstatera att de här processerna som demokraterna har lanserat för att få Donald Trump ställd inför exrätt har påbörjats med TV-sända, live-sända förhör och liknande. Eh, har du någon kort kommentar kring det där, eh, Ja, Jag är ju, har ju själv inte följt det här jättemycket Så jag är inte så insatt i amerikansk politik. Men jag ser ju detta som ett eh, i vanlig ordning ganska desperat sätt för de goda i den situationstecken att eh, försöka stoppa eh, Trump för att de. Eh, Ja, de är livrädda där fanns politik helt enkelt. Mm. Det, är, det är precis som allt. Alla ska tystas, censureras, förbjudas och ställa sig inför detta för att eh, de kan bara se en enda väg framåt och det är, det är deras egen väg. Mm. Ja, det här med, med polarisering syns väl om någonstans rejält i USA så att, att, att demokraterna försöker med det här var väl ganska väntat. De har ju strävat efter det länge men det ser inte ut heller som att det kommer bli särskilt mycket av det till sist för att ä, republikanerna verkar hålla ihop. Men vi får se vad det blir med den saken. Men med det sagt så kan vi ju titta på, på en annan sak som har kommit och det är ett... Äh, en, en undersökning från det här Pew Research Center, de verkar göra en del bra såna här undersökningar med jämna mellanrum. Jag läser på exakt 24. Folkutbytet i USA snabbare än väntat. Och det bygger då på de här, de här undersökningarna och det visar sig då att 60% av landets invånare är em, europeisk ettade i dagsläget. 2010 var det 75%, så det är 15% dropp på nio år. Eh, Hugin, det är ganska mycket va? Ja, det är, alltså det är skrämmande. Att eh, Det är lätt för oss att kanske bara fokusera på folkutbytet som sker här i Sverige. Men om man jämför med USA som ändå är västvärldens eh, ledstjärna, om man säger så, så går det ju faktiskt... Jag tror faktiskt att det går mycket snabbare där än vad det gör hos oss. Trots att deras befolkning är så mycket större så är det ju miljontals som kommer in varje år. Mm. Och så får man ju dessutom ta in i beräkningen då att vita föder för få barn på samma gång. Så att vita krymper ju antal och icke-vita ökar genom import för varje år som går. Så det är en spännande utveckling minst sagt. Det är bra att du använder ordet spännande där för att jag brukar också använda det om de här stora kataklysmiska händelserna som är på väg. Men jag tycker att det är en bra utgångspunkt att titta på USA. För att där blir det väldigt tydligt också kan jag se. Och vi har börjat se det i Europa absolut. Men hur och det här är någonting som vi sällan får kanske serverat om man inte är på sociala medier. Men det är just vad som händer när vita blir en minoritet. För att jag vågar väl säga det nu, att vita, alltså vi är en minoritet på en världslig skala. Mm. Vi är inte ens 10% av jordens totala befolkning, långt där under och, och vi kommer bli en minoritet i Sverige. Vi kommer bli förvisso en stor, kanske den största minoriteten, men likväl en minoritet. Och i USA så är det ju på gång nu. Vi, vi ser också att mellan år 2000 och 2018 så har eh, europeiska amerikaner Gått från att vara majoritet till att bli minoritet i 109 counties. Alltså det händer hela tiden och det händer framför våra ögon. Och, och vilka blir konsekvenserna? För att det finns ju en idé hos de styrande, verkar det som, och hos massmedia och andra tyckare och, och liknande. Svårt att hitta ett samlingsbegrepp för Men det är ju den här idén om att kommer någon från ett annat land till vårt land så blir de som vi. Men så är det ju inte riktigt. Och när man tittar på vad som händer i USA så är det ju åtskilliga ähm, Jag menar det kom en bok som hette äh, White, äh, heter, White Girl eller något. Ja, den är av äh, Colin Flaherty Precis och, och den tog upp bland annat det här polar bear någonting vad kan, kan du bara snabbt berätta vad det här just handlar om? För det här är bara en del av så mycket mer. Men vi börjar där. Ja, den boken, den, den beskriver ju i princip eh, etnifierat våld från framförallt svarta mot vita. Eh, för det, det var ju någonting som var en trend om man uttrycker sig så för kanske tio år sedan eller så. Mm. Som de kallar för the knockout game. Och det gick ju ut på att man skulle gå fram till en helt, helt eh, okänd person på stan, oftast en vit person, eh, ge dem ett hår, eh, hårt jäkla slag på käften eller huvudet eh, i syfte att däcka dem innan de slog i marken. Mm. Och det här ledde ju givetvis till att eh, många helt oskyldiga eh, slogs så illa som dog eller att de blev inv invalidiserade för livet och... Eh, då var det ju framförallt unga svarta män som stod för det här våldet. Vilket han, Colin till skriver om i boken. Men media vill ju inte överhuvudtaget erkänna vilka gärningsmännen var. Mm. Och det här är ju då en så, såklart en följd av eh, en ökad mångkultur så att säga. Där vi ser de här skillnaderna i empati för, för andra folkgrupper. Mm. Och det vi kan då konstatera är att, att när vita blir Minoriteten eller blir försvagade, då passar man på. Uh, man passar på att ge sig på dem som i med här: Polar Bear, uh, Happy Slapping och allt vad det nu heter. Och man ger sig på uh, till exempel FBI:s våldtäktsstatistik är ju intressant. Uh, vita våldtäkter på färgade noll i princip, det är inte ens statistiskt möjligt att göra den uträkningen och tvärtom så ser det lite annorlunda ut och det här är ju någonting som fortplantas hela tiden och eh, vad får oss, att, jag, jag tänker på det här citatet från den gamla socialdemokratiska vad var han för någonting, någon minister vars typ moster bodde med en häst eller någonting. Jättekonstigt. <laughs> Men han menade ju på det att det, det, det, vi måste vara snälla mot invandrarna för att en vacker dag så är det de som kommer ta hand om oss och då ska de vara snälla mot oss. Det var Jens Orbak om möttes med minns väl. Just det, Jens Orbach var det. Ja, han, han, och detta var ju till och med ganska länge sedan, jag tror det var så här runt 2004-2005 eller någonting han mm. yttrade de här orden att det, är, att det är bäst att vi är snälla mot invandrarna för då, då kommer de att vara snälla mot oss när vi är en minoritet. Precis. Men och det, det innebär ju det att så som jag ser på saken så innebär ju inte det här att sossar och andra politiker faktiskt inte vet vad de håller på med, det vill säga att de kan inte skylla på att vi har varit naiva, för jag tror att många av dem vet mycket väl vart, vart händer barkar åt. Mm men antingen så tycker de att det är bra eller så tycker de att det är fel att försöka förhindra det Precis och det är ju där det är där vi måste landa alltså att det är en, en medveten handling och om vi, om vi tittar på hur det ser ut ser ut närmare oss själva, Jag menar det här när, när Lövén vi har varit naiva, vi tog in så många. Nej, det var ju precis det ni ville. Jag menar, nu ser vi hur EU då återigen äh, öppnar upp center. Den här gången i, i um, Kro Kroatien, tror jag. Eller nej, mm. inte, inte i Kroatien, utan uh, i... Um, ja, vad heter landet som ligger... Bosnien heter det, Bosnien-Herzegovina. Uh, så finansierar EU nu uh, ett, ett ä, ännu ett sånt här uh, center för faktiskt illegala eh, immigranter, för det är vad de är i allt och allihopa. Man finansierar det för att kunna samla dem, eh, kunna ge dem eh, vård och mat och eh, lugn och ro och sen så kunna titta på deras dokument och ja, hjälpa dem in i Europa. Och den här korridoren, alltså det som händer nere i Balkan, det här har du hundratusentals vågar jag säga, den officiella siffran är runt hundratusen jag tror det är långt många fler, som väntar på att kunna ja, gå in i Europa mm. Jag menar... ja, det alltså det sjuka i, egentligen inte bara med detta men överlag, det är ju eh, just var någonstans de eh, som makthavarna lägger sin eh, sympati någonstans och sin lojalitet mm. för att de gör ju inte det här för att underlätta för Europas folk i alla fall inte i första hand utan de gör ju det för att underlätta för andra folk som, som vill komma hit mm. Eh, och det tyder ju enligt mig då på en eh, missplacerad lojalitet för att alla våra politiker i teorin i alla fall de, är ju, de sitter ju på sina positioner för att de ska för företräda sitt folks intressen men nu sitter de på sina positioner för att företräda andra folks intressen istället. Precis, men det är ju så absurt när, när du säger det, alltså, när man tänker på det på det sättet Um, och, och någonstans måste inse att det är ju så det, det går inte att komma runt det och visst, vi alla som är en del av oppositionen alldeles oavsett hur länge vi har varit där vi vet ju det här, men det blir ändå absurt när man tänker på det precis som när jag tänker på den här kvinnan i Malmö som ligger järndöd nu efter att en utlänning slog henne med en planka i huvudet när hon stod och väntade mm. på en buss. Det bryr man sig inte om. Medan man utan tvekan bryr sig om Jaffar. Den här påstås det då vara unga knarklangaren som, som blev ihjälskjuten på en pizzeria. Det är det centrala. Alltså, och här gör ju Nyhetsredaktionen en värdering. Vad ska mm. vi satsa på? Den utgår rent subjektivt från vad de tycker är viktigast. Och det är ju så att den här unga kvinnan det var ett offer som var värt eh, det var värt det offret och vi tänker inte bry oss mer om det. Precis. Nej, det, det finns ett överhängande mål som, eh, kan, som är värt vilket pris som helst och det är ju att Europa ska bli mångkulturellt. Mm. Och eh, det är ju på god väg. Och då finns det ju en massa konsekvenser utav detta. Vi, vi, vi har ju dels de här våldsamma konsekvenserna som vi ser. Vi, vi, och det var ju, ju 20-30 år sedan som, som vi kunde konstatera att det, att det sker dominansbrottslighet. Um, till och med när det var väldigt få Utlänningar i Sverige till skillnad från idag, då det är många, så, så skedde detta inte för att de var fler än oss, men det skedde för att vi som svenskar inte mannade upp, naturligtvis. Det var för få som, som gjorde motstånd. Eh, vi hade vaggats in i någon, någon form av konstälturism och, och så vidare. Men ju fler de blir, alltså, och det är här som är det viktiga: ju fler de blir desto värre kommer det bli för oss. Alltså, Det kommer inte bli bättre när vi är i minoritet. Det kommer inte så där att ja, men då blir alla de svenska och säger, gud vad fint att vi fick vara här i Sverige. Nu ska vi hjälpa den här uh, tynande, tråkiga svenska svennebananbefolkningen att må bra. Det, det är inte... Det är inte det som kommer ske, och jag, jag tror inte, nej nej, jag tror inte att varje somalisk kvinna inom hemtjänsten vill liksom tortera vita, det tror jag inte. Jag tror inte att majoriteten av utländingarna är intresserade av att vara elaka mot oss på det sättet, men det finns något djupt psykologiskt i det här, jag vet inte hur jag ska förklara det. Jag brukar beskriva det så här att man, man kan inte riktigt spela, hålla på två lag samtidigt. Mm. utan om man Till syvende och sist så handlar det ju om att en annan etnisk grupps intressen kommer i konflikt med den svenska gruppens intressen. Det, det må så vara ekonomiska intressen men det kan även handla om ren och skär och överlevnad i slutändan. Mm. Och alla blir ju då tvungna att välja en sida och blod är nästan alltid tjockare än vatten, vilket innebär att om vi har, en, har fått en jättestor etnisk grupp ifrån något tredje världen land, kan vara vilket som helst, och deras intressen står emot svenskarnas ja, givetvis så kommer ju de ställa sig på sin sida, för att det är deras överlevnad att står på spel, så de kommer inte ställa sig på våran sida för att skapa ett harmoniskt Sverige, det, de, det skulle de aldrig göra. Nej, för att i sådana fall så skulle det vara så här tänker jag. Om vi nu ska utgå ifrån någon, någon multikulti teori så måste det ju vara så att om de blir majoritet och vi blir minoritet så kommer de bli som vi var när vi var en majoritet. Det vill säga att de kommer utveckla den här felriktade fel hävdar jag då, altruismen och känna att, nej men nu är vi ju många och nu ska vi ta hand om de här, för att vi har vi har statsmakten vi har ekonomin, vi har polisen vi har alla de här delarna och nu ska vi ta hand om och se till att skapa ett säkert och tryggt samhälle för att det måste ju vara så man resonerar att det gör ju inget om vi blir minoritet för det kommer bara fortsätta med den här eh, så liberala... skulle ju vi gjort precis, det är så vi skulle gjort och det, det är så vi har gjort och... och det är ju där som är det stora feltänket just att man utgår ifrån det här eh, dels tabula teorin att man, alla människor föds identiska eh, och i förlängningen så tror man då att eftersom vi är så himla duktiga och goda så är ju alla som oss i grund och botten. Men inget kunde ju vara mer fel. Nej, det, det är ju <här> inget som skulle vara mer fel än det. Och, och du som jobbar lite med hatfakta, som sagt, i, i röda, röda pillrätt där, vet ju det här och, och du vet ju också att mycket av den här forskningen som bekräftar det och som är urgammal, den är ju förbjuden. Ja, åtminstone förbjuden för att diskutera i finrummen åtminstone. Mm. För uh, nu i det här laget så finns det ganska mycket forskning där det mesta i alla fall pekar åt samma håll. Och det är ju att mångkultur eroderar den sociala tilliten och lä lägger grunden för konflikter. Mm. Uh, och flera av de här stora studierna har ju faktiskt rapporterats som i. Uh, I medier internationellt sett också att mm. man problematiserar att kanske finns problem med monokulturen ändå men framförallt här här hemma på i Sverige så tror, vet jag inte ens om man överhuvudtaget är medveten om de här studierna utan att man bara man skjuter bort allt sånt som går emot narrativet och så kör man på och hoppas att det blir bra ändå i slutändan. Mm, jo, det känns som det. Det var väl någon utlänning som gjorde någon forskarstudie angående kriminalitet och liknande där han kom fram till att genarna hade ganska stor betydelse. Och det har varit lite prat om det men inte särskilt mycket. Sen vet jag ju att, att människor har dömts till, till alltså straffansvar när de har hänvisat till, till till exempel IQ-studier, mm. då blir det liksom. Och, och rätten har sagt att jo, för vissa så är det här sant. alltså vi frågar inte eh, forskningsresultaten. men du får inte säga det för att då kränker du den här gruppen som har mindre IQ. Ja, det är helt bisarrt det? För då det visar ju det att eh, det är inte sanningen som eh, är det viktiga utan att man eh, inte uttala sanningen och någon kan bli kränkt av den. Mm. Det är det som är, är det ultimata i Sverige. Och äh, Då lever man ju en åsiktsdiktatur. Precis, och där har vi den andra den andra konsekvensen, den första konsekvensen är att våldet, dominanspråtsligheten och så vidare kommer drabba oss. Det andra är, just som du säger, vi går mot en, en definitiv... demokratur har varit här länge, men vi går mot en, en fullfjädrad diktatur. Alltså när det kommer till den här typen, visst, man kan ha någon, någon låtsasdemokrati fortsatt, men där man, där man ser till helt enkelt att, att tankar, idéer, forskning, det litterära, allting blir politiskt styrt. Så att det är liksom konsekvens två. Uh, mm. utav att bli minoritet. Den tredje konsekvensen jag vill komma in på. Det är det här som kallas för vaket kapital. Va? Det, det känner du till. Mm. Ja, ja, det är bra. För jag kände inte till det förrän någon nämnde det för, mig för inte så <laughs> länge sedan. Även om jag känner till själva idén. Och jag tycker det senaste exemplet på detta. Som också jag utlover ett vitt piller här. Var det, lider, det är ju Rusta och deras kyrkor. Mm. Uh, du följde den, eller har följt den lilla, lilla debatten, eller? Ja, jag, jag läste rubriken i alla fall, men jag har inte fördjupat mig, det har jag inte gjort nu. Ja, men då ska jag berätta. En journalist som heter någonting, Kuni Kuni efternamn tror jag. jag, vet inte vem man vem är riktigt, hade varit på Rusta och han såg att man hade sådana här modellbyar som man då gör, du vet man, man har lite bomull på botten och så ställer man lite hus och så ser det trevligt ut och där mm -hmm. fanns det en kyrka men den kyrkan hade inget kors på tornet, utan det var bara en kyrkobyggnad som var avkristnad helt enkelt. Lite som det såg ut i Sovjet en gång i tiden kanske. <går> uh, och han vänder sig då till rustas kundtjänst och frågar vad är det här? Och då svarar rustas kundtjänst med att ja, nej, men vi har tagit bort korsen för att vi vill inte kränka andra. Alltså nu när det är den här högtiden på gång så vill vi att den ska vara inkluderande för alla människor, alla religioner och vi tar inte ställning i religiösa frågor. Eh, låt oss bara sätta en punkt där för att det här, alltså jag förstår vaket kapital, jag förstår varför Ikea gör reklam som de gör eller Nike med Nikab, eller vad. Så. jag förstår det men ärligt talat Kristoffer eh, hur många judar, muslimer, buddhister eh, att is, vad du nu vill känner att, att svenska julen är så pass intressant att de vill köpa en kyrka utan kors Ja, det händer ju inte för att eh, de som inte betraktar sig som kristna eller som europeer de vet ju ändå vad den här byggnaden symboliserar. Och är de inte intresserade av det så är det, skulle jag nog säga, ganska skitsamma om det finns ett kors ovanpå eller inte. Ja, men det är väl inte, eh, det är väl inte så att de firar inte jul? Nej. Så varför ska de ha en sån hemma i vilket fall? <laughs> nej, det är jättekonstigt. Och jag menar, jag ställde faktiskt frågan också då till dem och jag skriver om det på så men jag frågar Rustar kommer de hjälpa mig som svensk och kristen att fira Eid eller Jom Kippur fast utan muslimska eller judiska inslag? För att jag skulle jättegärna vilja ha det. Alltså, jag vill fira Eid eller slutet på Ramadan men jag vill inte ha något som helst muslimskt inblandat. Jag vill bara ha en fest. Och jag vill också fira Jom Kippur som är judarnas heligaste dag. Men Jag vill inte ha något judiskt i det, utan jag vill bara ha festen. Hur ska de lösa det? Ja, det, alltså, jag, jag kan ju se det här lite grann nu två olika aspekter i det här tilltaget. Att, å ena sidan så har vi den här skitnödigheten att de tror att eh, våra traditioner kränker andra som, eh, som också bor här. Men det andra är också en stor naivitet tror jag, för att man, man förstår ju att de gör det här för de tror att de ska sälja mer. Just det. Men eh, precis som du precis sa, eller eh, nämnde här, så kommer ju inte de som är muslimer eller judar kommer inte gå och köpa sig en, en liten byggnad som ser ut som en kyrka för att fira jul som de inte firar, utan snarare så kanske de skjuter ifrån sig en, den kundkategorin som är mest trolig att köpa eh, den, den här lilla kyrkobyggnaden. Och då, <laughs> så alltså, det är helt kontraproduktivt ur ett kapitalistiskt perspektiv, ja. så eh, jag tror inte de har gjort en särskilt bra analys där. Nej, jag tror att de skjuter över målet. Och, och nu eh, kommer det vita pillret eh, i det hela. Det visar sig ju så. Och det här är något jag har märkt på senare tid. Att, att eh, svenskar faktiskt säger ifrån på ett annat sätt. Eh, eller fler gör det. Och, och det har väl säkert mejlats, ringts till då Rusta jag själv skickade ett brev till deras kundtjänst det kostar inget att berätta vad man tycker så att säga och det slutar med att Rusta går ut med ett förvirrat uttalande kring detta där de då menar att nej alltså nej nej, det, det var inte alls så här utan det var som så att den här kyrkan eh, hade inget kors från början och de valde den kyrkan för att kyrk ton kan se olika ut i Sverige. Det, det kan vara en tupp på, det kan vara ett kors på, det är ytterst sällan kors på svenska kyrkton kan jag säga. Men det är en tupp där uppe eller ingenting och då tyckte jag att det var ju trevligt att ta en sån den här gången. Och det här svaret då från Sara ursprungligen till, till den här journalisten, det var bara ett misstag allting. Ja. Och, och det här är ett vitt piller och det är därför vi ska, som med ser värld med Rusta, med Ikea vad ni nu vill, vi ska alltid säga ifrån för att de blev oroliga. Rusta, för 10-15 år sedan, då hade de inte sagt någonting. De hade inte brytt sig. Men nu ser jag hur företag faktiskt börjar bli lite ängsliga över det faktum att de kanske möts av Ganska mycket motstånd när de ställer till det för sig på det sättet. Ja, det är ju det är ett bevis på att social stigmatisering fungerar. Men det fungerar bara under förutsättning att... Eh, till, vi har ju så svaga normer i Sverige tyvärr. Mm. Eh, men då måste man ju öka det sociala trycket. Eh, vad ska man säga? Som, som du gör med en direkt handling istället. Så ju fler som säger ifrån, desto mer fattar de att... oj. Det här var inte så uppskattat bland folk. Vi får nog ändra oss. Mm. Så att det, det uppmuntrar jag absolut. Mm. Nej, absolut. Och det här är ju då den tredje tror jag, konsekvensen av att vi blir en minoritet. Det vill säga att Vi kommer inte känna igen oss i, i vårt eget samhälle. Internet, jag menar, vi vet att vi inte gör det rent okulärt när vi ser hur det ser ut. Men också då att vår kultur och vår, vår alltså hela vår identitet någonstans nedmonteras sakta men säkert. Um, och, och man börjar ersätta det eller göra det så pass urvattnat då, så att alla ska få tillgång till det till skillnad då från till exempel då muslimerna eller judarna som utan tvekan eh, uppmuntras och får statliga bidrag för att bibehålla och utveckla sin kultur i rutsigenskt folktanslag så kan du vara säker på att du kommer få stöd till det Så att, eh, det här är någonting som, som också händer och det händer inte bara vad det gäller julen, det kommer hända generellt sett och Problemet ligger i att du har muslimer eller judar som är väldigt högljudda. När det inte blir som de vill så skäller de och bråkar dem och hotar och demonstrerar. Judarna är lite mer passiva kanske, men i alla fall. Eh, tills de får som de vill. Och då vet man ju från, från kommun och stat och från kapitalet att det är lika bra att låta dem få som de vill. För att svenskarna säger ingenting. När halalkycklingen kom till Sverige för vad kan det varit, 20 år sedan eller någonting kanske. Ja. ja, jag har inte kollat själv. på hur länge det har ju funnits Nej. i Sverige faktiskt. Men när den kom så var det några som sa: Men det ska vi inte ha. Men så var det många som sa: Men jag är inte muslim. Jag skiter väl i det? Jag tänker: Jag äter vad jag vill. Um, och då blev det så att du har halalkyckling. Och, och till sist så kan du inte ha något annat Och så sitter dumma sekulära svenskar och sådär: Betalar extra skatter och betalar lite dyrare för att en muslimsk imam ska säga några ord och man ska skära halsen av djuren på ett visst sätt. Det blir vad vi, vad vi gör det till. Hade svenskarna ställt sig utanför Coop eller Kronfågel eller vilka som började med och sagt att om ni inte slutar med det så bränner vi ner ett jävla företag. Vi driver ja. det i konkurs. Ja, då hade det inte blivit någon halal. Och det är lite därför som man ser att vi måste till viss del anamma Eh, våra gästers eh, mentalitet. För grejen är att de är ju starka kollektivister. För dem så är det deras gruppintressen som går före allt annat. Och de är väldigt högljudda av verbala i, i den kampen mm. att få sin vilja igenom. Medan vi svenskar vi är ju generellt tok-individualister istället. Mm. Men individen förlorar alltid mot kollektivet. Mm. Så att vi måste börja ta vår egen sida och stå upp för våra egna rättigheter, våra egna traditioner och våra egna värderingar. För att, eh, som du säger, eftersom folk bara tänker på hur de själva resonerar, att jag bryr mig inte om vad de gör så länge jag får göra mitt. Mm. Så innebär ju det att andra kollektiv flyttar fram sina positioner. För det bara, vi, vi andra är bara löst spridda individer som... Eh, som bara vill sköta sig själva. Mm. Men lyckligtvis då det vita pillret så märker man ju då med det här ökande motståndet från svenskar att svenskar börjar mer och mer ta sin egen sida. Mm. Och, och det är ju en respons på att andra flyttar fram sina positioner. Precis. Där har vi den aspekten. En annan aspekt äh, som är lite bizarr. <här> det, det har att göra med djur. Och vi vet ju det här med migelkottar och annat tråkigt, men jag läser i Göteborgs posten kvinna hittade slaktat kadaver i bostadsområdet. Hon var ute och gick nära Redbergskyrkan i Göteborg, va? Mm. Och där hittade hon ett slaktat djur. Ett kadaver låg där med inälver och ben och sådär. Det var väldigt skickligt gjort också tydligen. Och det här var inte första gången heller man hittade detta. Och det här är någonting som nu ska vi se under senaste 20 åren men säkert de senaste 10 åren har blivit mer aktuellt. Alltså, vi har hört Kristoffer om hur får försvinner ur hagar. Vi har mm. hört talas om hur man hittar kadaver alltså somliga då. jag ska inte peka någon grupp här men använder sina lägenheter för att typ förbereda kött inför kvällen till sitt eget och till kanske en restaurang man driver. Det skäls kossor nu för tiden igen. Alltså det här är ju en aspekt som jag tror många inte tänker på. Men alltså, det begår någon form av rov, det någon rovdrift av svenska djur. Ja, alltså, visst hade det varit på landet och det hade varit slakterester från vilt så hade det varit helt i sin ordning. Men här handlar det ju om tomboskap där man hittar slakterester i ett bostadsområde i storstan- mm. Det säger ju lite grann om eh, vad det är som har hänt i det här fallet. Att det är ju inte direkt någon jägare som har varit ute och skjutit ett rådjur är det ju inte, utan det är någon som har på något sätt fått tag i ett får slaktat det säkert i en lägenhet som du säger och sen dumpat eh, slaktresterna ja, precis utanför bostadsområdet. Det är inte, det är inte riktigt fräscht alltså utan det, det antyder ju att det är lite andra kulturella värderingar i, i spel här. Ja precis och nu har inte jag varit och rest i jag har rest i en del delar av världen men framförallt har jag varit i Europa men jag får för mig och vad jag hör från andra som har varit i Levanten eller i Asien så ja, det är lite annorlunda där va? att det här är inte helt onormalt att sånt här sker att du hittar en, en gammal ko liggande någonstans eller vad det kan tänkas vara på bakgården för att, och på framsidan så säljer man kebab <skratt> för att det är lite så man gör Och jag tror inte att de som har gjort det här Jag tror inte att de så här Nu jävla ska svenner få kadaver i kyrkan Utan jag tänker bara att de, de är som de är De gör det de gör som de alltid har gjort Jag menar bara för att du landar i Sverige Och får svensk pass så blir du inte svensk Vad då tror du inte på magisk jord Magnus? <skratt> <skratt> ja inte på det sättet <skratt> i alla fall så fort du, det finns något magiskt i den svenska marken så att så fort du beträder den så, så blir du en etnisk svensk det är ja. så det funkar de säger det, de säger det men, men jag menar inte ens åh, nej. nej, jag kan inte köpa det kan inte köpa det alltså. <laughs> Nej men så det här är ytterligare en aspekt av detta och sen har vi då problematiken med hygien och sådär naturligtvis. Det vill säga att, att det är jätteguvamysigt. Jag, jag minns den här intervjuen de gjorde med Jonas Deja för länge sedan när han satt och diskuterade med någon, någon konservativ snubbe på, på TV4 och han var ju så glad. Det var så fint, sa den här konservativa att ja men du får mångkulturen, du får fin mat och man kan gå på, på Söder eller Norrmalm här och äta det är kebab och hummus och allt möjligt sådär. Visst, det är väl jättegott. Det man inte tänker på, kanske nu så här 25-30 år senare, det är att det här är ju verkligheten. Alltså, mm. hur många nedslag gör inte i den mån de törs ge sig på de här restaurangerna, gör inte Hälsovårdsmyndigheten. Jo, det är ganska många, för du och jag hör om det? Nej. Nej, det tysta man ner. Alltså, så är det ju med allt. Kommer det fram någonting... Som eh, går emot det så kallade narrativet om mångkulturens förträfflighet. Ja, då, då försöker man att tysta ner det så gott som möjligt för att annars folk kan ju bli rasister. Just det, det kan de ju bli. Och vad tror du? Kommer folk bli rasister när vi läser i Göteborgsposten att hundratals ensamkommande kan bli bostadslösa i februari? Ja, det, jag, jag skulle nog tro eh, rent spontant bara att eh, väldigt många vanliga svenskar de, de rycker nog mest på och tycker att vadå, det, det är inte mitt problem. Mm. Eh, så, men däremot så kan man nog kanske räkna med att det kommer vara någon vänsterbliven som drar igång någon snyftkampanj om att ja, men nu måste vi hjälpas åt alla här och vara solidariska och så vidare, men... Eh, Eh, ja, vi får se vad som händer där. Men alltså, man säger ju, ska man se på det rent krasst, och från två perspektiv mm. så, så, så finns det ju inga vinnare på det här. Mm. För eh, dels så har ju svenskarna fått hit eh, ensamkommande ungdomar. Då handlade det ju antagligen nästan uteslutande om hasarer. Mm. Och eh, dessa i, i sin tur eh, har ju visat sig vara betydligt mer brottsbenägna. Än många andra folkgrupper vilket drabbar ju svenskarna plus att svenskarna har fått betala för det hela. Men samtidigt så är det säkert många bland de här som faktiskt eh, har sett en chans att få bygga upp en inga framtid. Och eh, jag tror tyvärr att många av dem här kommer att hamna på gatan med alla de konsekvenser det medför. Så i slutändan alla är förlorade. Mm. Ja, visst. Och, och vi kan väl lägga på där att Afghanistan förlorar också för att de behöver ju sina sina medborgare för att ha någon möjlighet att göra någonting med det landet precis som, som andra länder där många utvandrar säger men för Guds skull, snälla stanna kvar vi, vi, vill, vi behöver det då. så att det här är också en del av den här medvetna strategin, naturligtvis, som, som pågår. Men som du säger, hundratals ensamma män på gatorna. Det är ingen bra, det är ingen bra grej. Alltså inte alls bra. Och det här är i Göteborg. Samma sak ser vi ju i, i Stockholm, Malmö. Ja, I alla större städer där det här kommer att slå till. Och jag tänker att. Det, det, det, det kanske blir, om vi har tur, en reaktion lite grann som, som efter den här mass, stora, stora massinvandringen som kom här 2014, 15 16 att, att, att det blir ju en, en örfil för en del. Men det är ju här man, blir, man slits mellan två ytterligheter. Och å ena sidan så, så, så känner jag att det kan bli mer, mer vaket, så att säga. Men å andra sidan mm. så ser jag också hur. Hur människor som själva utsätts för brott eller deras söner och döttrar blir våldtagna och misshandlade fortsätter att, att envist hänga kvar vid idén Att det här ändå är bra på något sätt. Så att... Jag tror faktiskt så här att eh, om vi inte, får, om inte gemene man verkligen inte bara får se men till och med uppleva konsekvenserna av det de tror på så kommer de aldrig få några incitament att byta uppfattning. Nej. Men sen har vi ju förstått det vid det här laget att väldigt många kan både se vad som händer och drabbas själva och, och ändå fortfarande hålla kvar vid eh, uppfattningen om att det är jättebra med mångkultur och öppna gränser. Mm. Men eh, ju mer skit som de ser så kallad så alltså att de går ut på stan och så ser de att jag känner mig inte riktigt bekväm för att det är väldigt mycket annat folk så kanske det är hemlösa hasarer som står och langar droger i, på hörnet till exempel. Mm. Eh, ju mer så, jag, jag tror att det är nödvändigt att det måste bli så för att folk ska vakna upp mm. helt enkelt. Mm. Eh, tyvärr tror jag det. Man hade ju önskat att folk hade vaknat upp för 20 år sedan men eh, det hade ju inte heller jag gjort för, för 20 år sedan för den delen utan jag trodde att det måste bli så illa så att det, eh, att det är gängkrig och skit och misär i, i städerna eh, för att få folk att lyfta den här knutnaden även ur fickan. Mm. Nej, men jag får ofta frågan, både från medlemmar men också från andra, hur ska vi få folk att vakna? Och jag säger det, numera vis av erfarenhet att jag, jag bryr mig faktiskt inte. Um, om de vaknar, alltså, inte. vaknar de av verkligheten så är det verkligheten som väcker dem uh, tror jag. Precis. Jag, menar, jag ser det som vår uppgift. Det ena är att, att uh, se till så att människor av som är beskälade och så alltså vi i oppositionen att vi hela tiden blir bättre, proffsigare smartare vi får en djupare förståelse av vad som händer. Vi stöter och blöter våra idéer och åsikter. Men också då i det fria Sveriges regi till exempel. Att, att skapa de här platserna. Skapa den här föreningen. Bygga den vidare. Sen kastar vi ut livbojar. Vi kastar ut livbojar till höger och vänster. Och jag går med min hand utsträckt hela tiden. Det är bara för gemene svensk att grabba den handen. Så lovar jag att jag kommer hålla i honom eller henne. Och dra dem till oss. Men... Jag kan inte göra mer. Och det kan inte du heller. Och det kan ingen göra. Så att det är totaliteten av vårt engagemang. Och genast så blir världen bättre i det att vi ser vilka fantastiska framgångar vi har. Um... Ja, det är precis så jag resonerar också. För jag, jag kom... Jämfört med dig så är jag ju relativt nyuppvaknad så sätt. Och ofta blir man ju väldigt... Eh... Eh, idealistiskt kan man bli väldigt så här man vill att det ska hända saker nu men sen inser man ju det när man tänker till lite grann det är att om man nu ska prata om att vi vill rädda svenskarna så kan man ju faktiskt inte rädda någon som inte vill bli räddad utan de måste själva komma till den här insikten att någonting behöver göras och då ska vi stå där med en öppen famn och välkomna dem. Mm, men vi kan inte tvinga dem till att komma till oss. Nej, det kan vi inte och, och vi, vi måste så att säga härda Härda våra, förhärda våra hjärtan i det. Man, man får inte bli för nedslagen över vad som händer och sker och jag, jag tycker det är jobbigt, det tycker jag när, när jag ser konsekvenserna av dumma svenskars beteende, framförallt hur deras barn drabbas, när de inte ger dem redskapen att kunna överleva i ett mångklerligt samhälle. Jag vet däremot att vi gör det. Alla vi som är en del av oppositionen, vi gör det. Vi ger våra barn och eh, våra när och kära de redskapen. Så det är så det till sig, men det är, det är denna smärtans väg som, som vi är dömda att vandra. Och det är bara för att det är så. Det gäller att, att förstå det. Inte hänga läpp för det. Det är inte mycket att göra åt. Jag kan ju faktiskt också flika in bara att eh, ha den inställningen. Det är en stoisk inställning. Och det är mycket lättare för det egna psyket att acceptera det att... Eh, det finns saker som jag inte kan påverka, mm. men det finns även saker som jag kan påverka. Och, och det vi kan påverka det är ju att stärka oss själva och eh, göra oss själva så inbjudande som möjligt. Men vi får också acceptera att vi kan inte förändra hela folkets eh, attityder. Nej, precis. Eh, det vi också kan göra det är att blicka ut över världen och se att förändring är möjligt. Och Jag vill bara avsluta med att berätta att det har återigen har varit en självständighetsmarsch. En större marsch i Polen på deras självständighetsdag. Där över 150 000 polska nationalister av olika sateringar, också helt vanligt folk, tillsammans står firar sin självständighetsdag. Jag tycker det är intressant för att för några år sedan, innan lag och rättvisa kom in och tog makten i Polen, så blev... Polska nationalister eh, misshandlade, torterade, eh, fullständigt sönderslagna eh, delvis av den polska polisen i samband med den här demonstrationen. Några år senare när lagerättvis har tagit makten så fungerar det alldeles utomordentligt bra och det gick väldigt, väldigt, väldigt snabbt. Mm. Och, och det vi kan se är att förändringar kan komma snabbt. Jag, jag tillhör den skara som tror att det här kommer pågå i alla fall i Sverige under lång tid. Va? Titta på Frankrike där, där gula västarna fortsätter. Det är fortfarande ingen förändring. Va? Men det kan gå fort också. Det kan det göra så det ska vi vara beredda på. Men vi ska titta på Polen. Vi ska titta på Ungern. Vi ska titta på faktiskt delar utav, av Tyskland. Ja, och, och andra platser framförallt Italien då, och se att vänta nu, det här är ju våra killar och tjejer kolla hur bra det går för dem här vi befinner oss där vi befinner oss men det sveper utan tvekan en, en, en, en, en vind över Europa, jag läste hur man i EU-parlamentet resonerade, okej okay, hur gör vi nu egentligen ska vi, ska vi ge dem här vi, de, de börjar landa i att nej vi måste ge Orban och, och, vi måste ge dem inflytande alltså EU kan inte bara sparka emot det här längre utan vi måste anpassa oss till de här populistiska högernationalistiska krafterna som växer och växer och växer mm. eh, och det är ju glädjande om något. Oh, ja. eh, för jag tänker mig lite grann att ju mer det här växer i vår omvärld eh, desto mer kommer ju det förlängningen påverka eh, Sverige också. Eh, indirekt om inte annat. Men Eh, jämfört med om, om Sverige var varit enda landet som hade utsatts för massinvandringen eh, och, inga, och alla andra länder har varit harmoniska och inte varit så nationalistiska då hade ju Sverige varit fullkomligt förlorat antagligen mm. Nej visst. Eh, men ja, absolut det är jättebra är det det är det och jag kan också meddela att det händer saker också i Europa i den, den, den mer då etnonationalistiska delen av detta det, det, det är mycket spännande på gång inte bara i Sverige men, men rent internationellt naturligtvis och vi har ju en del att göra med det här Europa Terra Nostra där Don Eriksson är ordförande och eh, Alliance for Peace and Freedom som, som fortsätter att eh, kanske lite i det tysta för tillfället verka och agera på, på europeisk nivå så att kära, kära lyssnare förstår att ni är en del av något så mycket större eh, ni är en del av något så mycket större än det kanske vid, vid första anblicken ser ut som. Och det är det som, som på sikt också kommer att, att eh, hjälpa Sverige. Utan tvekan att hjälpa oppositionen i Sverige. Så att det är återigen, vi har gått igenom konsekvenserna av att bli minoritet. Förbered dig på att det blir lite värre. För det blir det. Men förstå också att i förberedelsen så kommer ju tryggheten. I förberedelsen och nätverkandet och det faktum att du blir en del av en större sak. Att du förstår din plats och att du hittar andra. Till exempel hur är det fria Sverige. Det gör att man får en trygghet. Så att... Det är svarta piller som ligger bredvid vita piller. Och däremellan har vi röda piller som gör att får oss att förstå saker och ting. Ja, men det, är, det är precis så jag resonerar. Och precis som jag sa innan så är ju det fria Sverige ett exempel på hur ett kollektiv är starkare än individen i det här fallet. Mm. För eh, svenskarna måste ju helt enkelt sluta sig samman och ta sin egen sida om vi ska ha en, en chans i förlängningen. Mm. Så är det utan tvekan. Någonting som också är klart och tydligt är att vi är klara för dagen. Kristoffer Hugin, jag tackar för din medverkan. Det var trevligt. Jag tycker vi gjorde bra ifrån oss och hade mycket vettigt att säga. Ja, tekniken, den, den kaosade inte på dig heller, nej. så att det verkar ha funkat jättebra det här. Jag, jag sitter med ett, en liten smärta i bröstet. Jag ska bara lyckas stänga av allting, sen ska jag få upp det. Sen är jag helt nöjd och glad, och det är jag glad över. Ja. Det här får vi göra om helt enkelt. Ja, nej, jag är gärna med fler gånger, så det är, det är bara att slänga ut frågan ifall ni behöver en bisittare framöver. Absolut, det ska vi göra. Och till er som lyssnar, tack så mycket för att ni gör det. Tack också för att ni stödjer svegod.se. Gå in där och bli prenumerant om du inte är det. Och naturligtvis det fria Sverige. Bli en del av lösningen. Hjälp till att bygga ett bättre Sverige. Och till er alla. Glöm inte det viktigaste av allt. Ge aldrig upp.